Evadarea prin lacrimi Înconjurat de adevăruri stricte, mă simt poet la oboseală doar. Mie e gilotina acul minutar ce cadențează ore și conflicte. Mă simt un pom vopsit mereu cu var pe urmele cuțitelor în fipte. Sătul de teorii și de verdicte, prin lacrimă în cosmos am să sar. Am să mă duc prin ochi tot mai afund, de aici din lumea numai uscăciune. Voi lăcrima, voi burnița mărunt și sarea osului meu voi depune în cer pe niște țermuri mult mai bune. Prin lacrimi voi fugi de pe pământ.